Pe cel ce, plinind cuvântul Evangheliei, a strălucit, înluminând luminând ca o candelă din care s-au aprins Mănunchiuri de lumânări în întunericul temnițelor, Veniți, iubitorilor de nevoințe, Să-l cinstim ca pe un dascăl al jertfeliciei al răbdării și al iubirii aducătoare de roadă, și se cântăm. bucură mult, pătrimitorule Valeriu, întărirea celor prigoniți pentru Hristos! bucură -te. Pătrimitorule, Valeriu, întărirea celor prigonis pentru Hristos. ajuns până la noi propovăduirea ta, alesule mărturisitor. Vă cheamă Domnul slavei la lumina, Vă cheamă mucenicii veșnicii, Fortificați biserica creștină cu pietre vii, zidite în temelii. Și vrând a urma îndemnului tău, Ne rugăm ție să fii gravnic apărător al nostru, Ca să-ți putem cânta într-un glas. Bucură-te, cu bisericii și comoară a neamului românesc, Bucură-te că ești bucuria credincioșilor și dar dumnezeiesc, Bucură-te, nou apostol care în temnițe ai propovăduit dreapta credință, Bucură-te că harismele tale le-ai ascuns sub veșmânt de umilință, Bucură-te, rudenii amucenicilor, Din primele veacul creștine, Bucură-te că pământul Basarabiei Se slăvește prin tine, Bucură-te că din anii copilăriei ai stat Sub cerească binecuvântare, Bucură-te că spre slujirea Domnului și aproape lui a avut chemare. Bucură-te că tinerețea ta a fost Pecetluită de feciurie și jert felicie. Bucură-te că luptându te cu ispitele, ai fost iubitor de curăție. Bucură-te că din curajul tatălui tău. Ai învățat să stai tare în necazuri. Bucură-te că nu te-ai temut nici de moarte, nici de chinuri. Bucură-te mult, pătimitorule Valeriu, Întărirea celor prigoniți pentru Hristos. bucură -te. Pătrimitorule Valeriu, întărirea celor prigonis pentru Hristos. Având mare cistire față de preasfânta răscătoare de Dumnezeu, nu Spirit a spune altora, mai ca Domnului împlinește rugăciunile, pentru a spori în ei nădejdea în ocrotirea sa, cerească iar ea, arătându-ți se întemniță în chip minunat, a răspunsem -mi la viei tale, zicându eu sunt dragostea ta, să nu te temi, să nu te îndoiești, biruința va fi a fiului meu, pentru aceasta noi, văzând cum Dumnezeu a rânduit, să fi tărit pentru a-ți duce crucea, fără cârtire-i cântăm, Aliluia, Ai văzut-o pe preacurata fecioară, Nădejdea celor deznădăjduiți Și bucuria celor întristați, Dând mărturie că Hristos a sfințit închisoarea În care pot imit pentru El, Împreună cu alți mucenici, mireni, Munaxa preoți, Pentru ca din jertfa voastră Să-i apildă cei de acum, și cei ce vor veni după noi, cuvintele ei sfinte alungă de la noi, orice îndoială sfințenia ta, și pentru aceasta te lăudăm, așa. Bucură-te că fiind ocrotit de mai ca domnului temnița închilie, o ai schimbat. Bucură-te, a mireasmă pe care Dumnezeu în lume o a împrăștiat. Bucură-te, tânăr care-ai căutat iubirea cea trecătoare. Bucură-te că virtuțile tale străluceau în fața celor larți ca un soare. Bucură-te că preacurata fecioară pe cana curățitea te-a Bucură-te că, sub sfântule Iacoperământ, viață cu vioasă ai trăit, bucură te în credințarea celor ce aleg calea fecioriei, Bucură-te-n rădița și floarea bucuriei, Bucură-te că ai cinstit pe sfinți și în soborul lor a intrat, Bucurăte te chivot, peste care Duhul Sfânt s-a bucură că plângându-ți păcatele ai cunoscut al umilinței fiore. bucură că flacăra inimitale a fost aprinsă de cerescul dor, Bucurăte mult, pătimitorule Valeriu! Întărirea celor prigonis pentru Hristos. Bucură-te mult patimitorule Valeriu, Întărirea celor prigonis pentru învățător înțelept, te-ai arătat zicând Că orice bucurie adevărată se câștigă cu preț de jerfă Orice cetate se cucerește cu bărbăție, cu credință, cu drăsneală Cu încredere în misiunea dată de Dumnezeu și mai ales cu rugăciune pentru care noi hrănim Dumnezeu cu tale, Pe cântăm lui Dumnezeu celui ce nu ce te te-a înțelepțit. Aleluia! Sfile de filocalie scrisă cu sânge și danscă-l al rugăciunii lui Isus. ai fost mucenice. Arătându-te urmași tainic al marilor părinți din vechime, ai aflat pacea inimii și ai încurajat și pe alții să o caute zicând... În luptă cu puterile Întunericului, cu gândul la Dumnezeu, Mi-am găsit pace rugăciune, Iar noi vrând să mergem pe drumul pe care ai mers și tu, îți zicem. Bucură-te că prin rugăciunea lui Iisus inima ta a venit altar, Bucură-te că rugându-te ne-nceta sufletul tău s-a umplut de har. Bucură-te că, rucându-te, Sfântului Arhanghel Mihail, Înger într o ai devenit, Bucură-te că, de frumusețile împărăției cerurilor, Sufletul tău a fost strănit, Bucură-te, binecuvântare, Pentru cei ce împreună pătimitor cu tine, Bucură-te, pururea îndemnătorule, Înspre facerea de bine, bucură te rugătorule, pentru cei ce vroiau să se mântuiască, Bucură-te că de râvna nemăsurată îi sfătuiai să se ferească, Bucură-te că cei ce te cinstesc se minunează pe viețuirea ta, Bucură-te că împreună cu cei te îngerești începa te da. Bucură-te, ruga Dumnezeu de Dumnezeul celăviu în pustia temniței, Bucură-te că prin rugăciunile tale scăpăm de patima desfrâului și amâniei. Bucură-te mult, pătimitorule Valeriu, întărirea celor prigoniți pentru Hristos. Bucură-te! Pătimitorule Valeriu, întărirea celor prigonis pentru Hristos. Pentru nevoințele, pătimirile și rugăciunile tale ai primit, Harisma vederii cu Duhul, De care lucru s-au bucurat Cei ce sufereau împreună cu tine. Și unuia dintre aceștia i-ai prorocit, Va veni un moment în viața ta, Când inima ta va cânta singură rugăciunea. Iar la împlinirea cuvintelor tale, El i-a cântat cu Dumnezeu, Alinuia, alinuia, Zăcând pe patul de suferință în noaptea Sfintelor Paști, Ai văzut prin dar lui Dumnezeu la depărtare pe credincioșii care veneau de la schid după slujbă, coborând cu lumânările aprinse, prin care minune ce închiși cu tine au înțeles măsura sporirii tale, că lanțurile și zidurile teminței nu puteau închide sufletul tău curat, și pentru aceasta te lăudăm zicând. Bucură-te că Duhul Sfânt în inima ta s-a sălășlui, Bucură-te că Dumnezeu de mari daruri te-a învreticit, Bucură-te că multe din cele viitoare dinainte le-ai cunoscut, Bucură-te că ziua trecerii tale la Domnul mai înainte o ai știut. Bucură-te că cel căruia i-ai destăinuit Această taină de sporirea ta s-a încredințat Bucură-te că la împlinirea prorocirii mărturie Despre sfințenia ta a dat Bucură-te că vestea despre harismele tale În temnițe s-a răspândit Bucură-te că fugind de patima mândriei Salanții primiți de sus, i în înmulțit. Bucură-te că prin darul primit de la Domnul, Celor ce se roagă ție ele vin în ajutor. Bucură-te că cei ce îți cer cele de folos cunosc, Că ești minuni făcători. Bucură-te că lepădându-te de bucurile lumești, ai primit harisme cerești. bucură ca că acum împreună cu îngerii pe Dumnezeul prea Bucură-te mult, pătimitorule Valeriu, întărirea celor prigoniți pentru Hristos. bucură -te. Pătrimitorul valeriu, întărirea celor prigonis pentru Hristos, celor care te îndemnau în ultimele zile ale vieții tale sfinte să-ți cruci puțin vlagă. Care-ți rămăsese și să vorbești cât mai puțin, Le-ai cerut, nu minuați această bucurie, Căci pentru a mărturii și pe Hristos trăiesc, Și de trăiesc prin Mila Lui trăiesc, Și fără să vă arăt dragostea pe care vă o port, Nu ar mai avea rost să trăiesc, Și noi văzând în tine icoana iubirii, Celei nefățarnice, îl lăudăm pe Dumnezeu, Cel ce a pus inima ta, această virtute de mare preț, cântându-i, Aliluia, Ai fost pildă pentru cei închiși împreună cu tine, smerindu-te și punând binele aproape lui, înaintea binelui tău. Ai iubit învățăturile Sfintei Scripturi și ți-ai modelat viața după cuvintele lui Hristos, jertfiindu-te pentru aproapele tău și urcând pe scara virtuților. Și pentru aceasta te lăudăm. Bucură-te că dăruind altora, De la Dumnezeu mulțit ai dobândit, Bucură-te că dând haina de pe tine, Celui lipsit lui Hristos i-ai dăruit, Bucură-te că precum cei doi bani ai văduvei, Pomana ta s-a socotit. Bucură-te că-și cei care au aflat, de fapt, ai iubirit s-au umilit. Bucură-te de de bunăvoie care ai primit răsplata dumnezeiască. Bucură-te al drumului spre împărăția cerească. Bucură-te că urmând cuvântul Evangheliei, te arăta chipul milosteniei. Bucură-te că ne de faptele tale, fugim de patimală. lăcomiei. Bucură-te, ostașa lui Hristos, care pentru dragostea lui te-ai jertfit. Bucură-te, sfinte mucenice, că fapta ta în inimile noastre a odrăslit. Bucură-te că prin rugăciunile tale inimile noastre Pietrite ca ceara să topesc, bucurăte că spre facerea de bine chiar și cei tari de cerbice se sărguiesc. Bucurăte mult pătimitorule Valeriu, întărirea celor prigoniți pe netru Hristos. Primitorul de Valeriu, întărirea celor prigonis pentru Hristos. Am auzit sfătuirea ta plină de înțelepciune, în toate împrejurările roagă-te lui Dumnezeu, să se împlinească voia Lui și vrând să aflăm și să facem voia dumnezeiască, Lepădându-ne de voia noastră și ferindu-ne de ispitele celui viclean, Îi cântăm lui Dumnezeu, Aliluia! Aliluia! Cu multă răbdare ai purtat crucea bolii, Arătându-ne și nouă cum trebuie să primim Încercările care vin asupra noastră, Din îngăduința lui Dumnezeu, Ai răbdat chinuri mucenicești, Când doctorul a tăiat trupul tău, Fără caleacul amurțitor să-și fi făcut lucrarea. De care lucru, uimindu-ne, îți cântăm. bucură că răbdând dureri fricoșătoare, ai cugetat la cel răstignit. bucură că diavolul desmedești, să te îngenuncheze nu a reușit. Bucură-te leac trimis de Dumnezeu trupului de boală apăsat. Bucură-te liman al celor îngreuiați de boli. De nevindecat. Bucură-te că de la bolnavi care se roagă ție, nerăbdarea o izgonești. Bucură-te că pe cei ce îi îngrijesc pe bolnavi îi răsplătești. Bucură-te nou doctor fără de arginți, Care prin rugăciune dai tămăduire. Bucură-te că ești diavolilor prigonitori și celor îndrăciți izbăvire. Bucură-te că de voia noastră ne spătuiești să ne le Bucură-te că voia Domnului ne-ai cerut să o îmbrățișăm. Bucură-te că ne îndemn să părăsim toată grija cea lumească. Bucură-te că ne întărești să facem voia cum nezeiască. Bucură-te mult, pătimitorule Valeriu, întărirea celor prigoniți pentru Hristos. Bucură-te mult, pătimitorule Valeriu, Întărirea celor prigonis pentru Hristos. Sfârșitul vieții mele este o ultimă mărturisire ortodoxă, M-aș bucura mult să reveniți la biserica cea adevărată. I-ai zis de pe patul de moarte, doctorului înșelat, de învățăturile ereticului Luther, Și te-ai rugat pentru venirea sa în biserica cea adevărată, voi a ne și din răvnata pentru mântuirea celor ce stau departe de adevăr, îi cântăm lui Dumnezeu, Aliluia! Am ah, ah, ah Cine crede fără a fi și un misionar, acela n-a cunoscut frumusețea credinței, ai spus, mucenice, aprinzând în noi focul mălturisirii lui Hristos, și-ai întărit prin faptele tale aceste cuvinte, căci te-ai jertfit din iubire pentru un pastor evreu, rugându-te ca el să devină fiul al Sfintei Biserici, și dăruindu-i lui medicamentele care ți-ar fi putut salva viața trupească, pentru această iubire, fără de margini, scântăm. Bucură-te că în țarina Domnului ai fost neobosit lucrător, Bucură-te că în întunericul temni ai fost luminător, Bucură-te, Cel ce pastorului evreu, I-ai arătat iubire mucenicească. Bucură-te că jertfa ta în sufletele noastre, a început să rudească. Bucură-te, păzitori vitezi, Al predanilor bisericești, Bucură-te, cel ce învățăturilor neortodoxe te împotrivești. bucură -te, că iubindu-i pe Ai defăimat în rătăcirilor, Bucură-te că fără teama ai vădit felurimea minciunilor lor. Bucură-te că ascultându-te pe tine, unii oameni de păcatele lor s-au pocăit. Bucură-te că după ce au crezut propovăduiri tale, în îndeștea învierii au adormit. Bucură-te că de o sândă și de chinurile veșnice s-au izbăvit. Bucură-te că înaintea lui Dumnezeu, Despre faptele tale cele bune au mărturisit. Bucură-te mult, pătimitorule Valeriu, Întărirea celor prigoniți pentru Hristos. Bucură-te! Sfătimitorule Valeriu, întărirea celor prigonis pentru Hristos. Valurile vieții ne aruncă în patimilor, în înfricatule mărturisitori. Și ne este mai ușor să alegem calea cea largă spre care ne cheamă necuratul diavol. Dar păstrăm în inimile noastre cuvântul tău, trebuie să înfrunți păcatul până la sânge. Așa te naști din nou, nu există cale de compromis. Și ducând lupta cea bună îi cântăm lui Dumnezeu, Aliluia! Ne Aliluia! Cum vei putea rezista la marile încercări la care suntem supuși? Dacă nu poți rezista ispitei fumatului. l a întrebat pe tânărul care nu-și dădea seama, Că prin patima s-a îndepărtat de la el harul dumnezeiesc. Și acesta smerindu-se în fața mustrării tale, Nu numai că și-a înțeles greșala, Ci și-a schimbat întreaga viață. Iar noi, luând aminte la îndreptarea Lui, și rugându-ne ție să ne ajuți, Să ne izbăvim de toate patimile, te lăudăm așa. Bucură-te că cei ce te cinstesc, mintea de gândurile cele rele și-o Bucură-te că, lepădând înțelepciunea acestui veac, sfințesc! Bucură-te că, scrind pentru noi în dreptarul de spovedanie. Ai vădit hățișul păcatelor! Bucură-te, Cel ce ești stabilă în fața patimilor și a poftelor! Bucură-te că, pentru a scăpa de povara păcatelor, la scaunul spovedanii ei ne-ai îndrumat. Bucură-te că pe oameni să facă ascultare, De duhovnic ai îndemnat. Bucură-te că de împărtășirea cu nevrednicie, Cu sfintele tale ne ferești. Bucură-te că furtuna patimilor noastre, Prin rugăciune o potolești. Bucură-te, Cel ce în vremuri de descrâu ai fost pildă de curăție! Bucură-te, că nelegându-te de bogățiile lumești, Ai fost iubitor de sărăcie! Bucură-te, Cel ce fără să fii monah, ai ținut voturile monahicești! Bucură-te, că ajungând la sfințenie, Spre ne călăzești. Bucurăte te mult, pătimitorule Valeriu, Întărirea celor prigoniți pentru Hristos. Bucură-te mult, pătimitorule Valeriu, Întărirea celor prigonis pentru Hristos. Vrând să ne trezești din amorțea la care ne-a cuprins robule a lui Dumnezeu, ai scris că păcatul este a doua răstignire adusă Mântuitorului. Acum însclipă în față cei ce sunt botezați, acum cu luna de spini o pun cei ce se numesc creștini, acum îi dau palme, acum îi bat piroanele, acum îl împung cu sulița cei pentru care a suferit bajocuri și bătăi și pentru care și-a dat sângele pe Golgota. Ca să fim ferit de o astfel de cădere, noi cântăm lui Dumnezeu, Aliluia, Creștinii nu pot primi pacea ispititoare a satanei, creștinii nu vor primi decât pacea lui Hristos. Oricât de multe sacrificii se vor cere, răsuna în temnițe cuvântul tău. Precum al botezătorului în pustie, o mucenice, vom ști oare să primim cuvântul tău. Când din vremurilor noastre ne vor cere să primim pacea cea mincinoasă prin nepădarea de Hristos. Pentru ca să rămânem tari, la vreme de încercare ne rugăm ție. Bucură-te că pentru pacea cea după Dumnezeu te-ai nevoit, Bucură-te că liniștea ta și pe pasnici temnițe i-a îmblânzit, Bucură-te sabia lui mustrătoare, fără de legilor, Bucură-te adevăr care împrăștie norii minciunilor, Bucură-te mângâiere în vremurile de turburare, Bucură-te, cei pierzătoare de suflet certare, Bucură-te, dreptar de viețuirea mirenilor, Bucură-te, veghetor tainic al mănăstirilor, Bucură-te, al preoților ajutător în propovăduire, Bucură-te, a ierarhilor răvnitor sprijinire. Bucură-te cărare spre răsăritul răsăriturilor, Bucură-te făclia iubitorilor de adevăr și ucenica al adevărului, Bucură-te mult pătrimitorule Valeriu, întărirea celor prigoniți pentru Hristos, Bucură-te! Pătimitorul valeriu, întărirea celor prigonis pentru Hristos. Sunt fericit că mor pentru Hristos, totul e o minune, în măsura în care mi se va îngădui. De acolo de unde mă voi afla, mă voi ruga pentru voi și voi fi alături de voi. Ai spus în ultima zi a vieții tale, mărturisind grija ta pentru ce apropiat ție, iar în noi, Cugetând la slăvitul tău sfârșit, e cântăm celui ce te-a chemat în împărăția sa. Aliluia! Aliluia! Fiind prigonit pentru Hristos, ai mărturisit că îl simți ca prieten al tău pe fiecare suflet care se gândește la tine. Cu iubire creștinească, Oare iubirea și cinstea noastră nu le vei primi? Îndrăznind, ne rugăm ție sfinte, Cerându-ți să primești și puținele noastre laude. Bucură-te că sufletul tău De frumusețile veșnice se desfătează, Bucură-te, prieten, Al celor care povețele tale le urmează. Bucură-te cel ce împreună cu cetele sfinților te rogi pentru noi, Bucură-te că prin rugăciunile tale ne izbăvim din nevoi, Bucură-te că în temniță pe cei șovoiitori în credință i-ai întărit, Bucură-te că pe cei îndărătnici prin răbdare ai biruit, Bucură-te cel ce nu te-ai scârbit, când pe nedrept ai fost defăimat, Bucură-te cel ce în fața prigonitorilor, În a ai arătat, Bucură-te că încă într trup fiind, Ai pregustat veșnica fericire, Bucură-te că văzând sporirea ta, Ceilalți s-au umplut de uimire. Bucură-te, sămânța Sfințeniei sădită, Pe-al temniței pământ! Bucură-te, slujitor credincios Al noului legământ! Bucură-te mult, pătimitorule Valeriu, Întărirea celor prigoniți pentru Hristos! Bucură-te! Pătrimitorul de Valeriu, Întărirea celor prigonis pentru Hristos. S-a adeverit cuvântul Tău, Sfinte, Că moartea pentru Hristos aduce fericirea vieții veșnice. Căci părăsind tu această lume, Unul dintre cei cu care împreună ai pătimit, Te-a văzut în visuri când la cer pe un tron luminat, Și aflând apoi de trecerea ta la Domnul, I-a cântat iubitorului de oameni, Aliluia, A. Nealieluia Aici va fi într-o zi loc de pelerinaj, a prorocit cu viosul Gherasim, cerându-ți să te rogi pentru el și de la acest slăvit mărturisitor, care de la stăreția tismanei a ajuns în temnița de la târgu Ocna. Fiindu-ți frate de suferință, învățându-ne a cere să te rogi și pentru noi, zicem către tine, bucură-te cel ce cu treptate sfânt al închisorilor ai fost numit, bucură-te că prin sfințenia ta marilor mucenici te a semuit, bucură-te că mulțimea pelerinilor care vin la târgu Oc n-a sporit. Bucură-te că profeția cu viosului Gerasim despre temnița aceasta s-a împlinit. Bucură-te că împreună cu noi mărturisitori din toată lumea pe Hristos îl slăvești. Bucură-te că de tine se bucură soborul mucenicilor din temnițele românești. Bucură-te că pe noi muce nici ne îndemna să-i cinstim, bucură-te că urmând pofața ta mult folos, să Bucură-te prin rugăciune nerăbdarea celor închiși, cu tine răbdare s-a schimbat. Bucură-te că pe aceștia precum Sfântul Dimitrie pe Nestor, i-ai binecuvântat. Bucură-te că împreună cu tine răsplata cea cerească o au primit, Bucură-te că întărindu se în credință, adevărul cel veșnic l-au mărturisit. Bucură-te mult, pătrimitorule Valeriu, întărirea celor prigoniți pentru Hristos. Bucură-te mult pătrimitorule valeriu, întărirea celor prigonis pentru... Femei care și-a riscat viața venind la tine pe ascuns într-o noapte i-ai cerut. Vă rog să mărturisiți oamenilor și familiei mele dragi că am crezut până la sfârșit că sunt împăcat, că dau viața pentru Cristo și pentru semeni. Și noi luând îndrăzneala de a mărturisi oamenilor. Despre pătimirile tale, mucenicești cântăm lui Dumnezeu. Aliluia! Ah, ne Aliluia! Sfinte mucenice, Valeriu, în credința Sfinti de ta, ne rugăm din Dumnezeu ca prin rugăciunile tale să ne dai putere, Să punem început bun mântuirii noastre, Credem că tu te rogi pentru tot omul ce aleargă la tine cu nădejde, Și pentru aceasta îți Bucură-te, crina ales între florile muceniciei, Bucură-te că de la tristețe ai ajuns la împărăția bucuriei. Bucură-te pentru vremurile de pe urmă, far strălucitor, Bucură-te mijlocitor pentru noi în fața dreptului judecător, Bucură-te mângâiere cerească celor aflați în focul ispitelor, Bucură-te că vădești și rușinezi negrabă lucrarea diavolilor, Bucură-te pavă zătare, la vreme de prigoană, a creștinilor. Bucură-te cel ce ne îndemni, Să mergem pe urmele mucenicilor. Bucură-te roada Evangheliei Răsărită neamul românesc, Bucură-te că drept slăvitorii De alte neamuri cu evlavie pe cinstesc, Bucură-te că lauda ta în toată biserica se veselește, Bucură-te că prin tine Hristos se preamorește. Bucură-te mult, pătrimitorule Valeriu, Întărirea celor prigoniți pentru Hristos. bucură -te. Pătimitorule e valeriu, întărirea celor prigonis pentru Hristos. O te valeriu cu una mucenicilor români. Din prigoana celui de-al douăzecilea avea, fie apărătorul nostru ceresc. Vezi, Sfinte, cursele diavolului cele amăgitoare, Vezi patimile care ne-mpresoară, Vezi neputința sufletelor noastre, Dar vezi și nădejdea noastră în ajutorul cel de sus, Și vino și scoate-ne. Din focul încercărilor, ca ajungând în împărăția cea cerească, să-i cântăm împreună cu Tine, Dumnezeului Celui Viu. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Valeriu, cu una români, din prigoana celui de-al 20-lea, fie apărătorul nostru ceresc, vei sfinte cursele diavolului cele amăgitoare, vezi patimile care ne impresoară, vei neputința sufletelor noastre.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 2. O, Sfinte Valeriu, nuna mucenicilor români din prigoana celui de-al douăzecilea veac, fie apărătorul nostru ceresc, vezi, Sfinte,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 Împreună cu tine, Dumnezeul lui Celui Viu, Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! A ajuns până la noi, propovăduirea ta ale Sulemărturisitor, Învă cheamă domnul slavei la lumina, Învă cheamă mucenicini în fortificați, biserica creștină cu pietre vin, zidite în temelii. Și vrând a urmatemnului tău, Ne rugăm ție să fii grafnic, apărător al nostru.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 Bucură-te că harismele tale le-ai ascuns Sub veșmânt de umilință! Bucură-te, rudenii Din primele veacuri creștine! Bucură-te că pământul Basarabiei Se slăvește prin tine! Bucură-te că din anii copilăriei Ai stat Sub cereasca binecuvântare, Bucură-te că spre slujirea Domnului Și aproape Lui ai avut chemare, Bucură-te că tinerețea ta a fost Pecetluită de feciurie și jertfelicie, Bucură-te că luptându-te cu ispitele Ai fost iubitor de curăție,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 Bucură-te, mult pătimitorul, Valeriu, Întărirea celor prigonis pentru,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 al răbdării și al iubirii aducătoare de roadă, și se cântăm. Bucură-te mult, pătimitorule Valeriu, întărirea celor prigoniți pentru Hristos! Bucură-te! Pătrimitorule Valeriu, Întărirea celor prigonis pentru Hristos. Sfinte Valeriu, noule mărturisitor al credinței în Hristos, la tine alergăm ca la un grapnic ajutător al tuturor celor ce se roagă ție. Vezi, sfinte, durerile noastre, vezi neputințele noastre, vezi puținătatea credinței noastre și nu te scârpi de lenevia și nimic nicia noastră. Ne rugăm ție, sfinte, grăbești de neajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și ne sprijinește pe noi. Știm că ai pătimit grele prigoniri pentru dragostea lui Hristos, dar prin răbdarea lor ai aflat dar de la Dumnezeu și astăzi viețuiești în lumina raiului. Faptele tale binecuvântate ne-au făcut să te chemăm în ajutor. Suntem încredințați că pe tot cel ce aleargă la tine, cerând cu credința ajutor, nu-l treci cu vederea. Ridică-ne din groapa fricii în care ne-a aruncat vrășmașul diavol, ridică-ne pe calea mărturisirii credinței în Dumnezeul cel adevărat. Fi nouă pildă, fi nouă îndrumător, că iscusite sunt cursele vrășmașului și nu ne pricepem să ne ferim de ele. Roagă-te să fim feriți de înșelare și să primim de la Dumnezeu darul dreptei socoteli pe cei căzuți în păcate, ajută-i prin rugăciunile tale să se pocăiască, așa cum i-ai ajutat prin cuvânt pe păcătoșii pe care i-ai întâlnit în temnițele prin care ai trecut. Roagă-te, Sfinte Mucenice, pentru duhovnicii noștri să ne călăuzească pe calea cea dreaptă. Roagă-te pentru toți preoții și diaconii să le dea Dumnezeu curajul de a semăna cuvântul Evangheliei acolo unde trebuie. Roagăte pentru ierarhii ortodoxi să păstorească turma cu frică de Dumnezeu, fără a se teme de mai mari lumii acesteia. Ai grijă, Sfinte Valeriu, de toți monahii și de toate monahiile, fiindu-le sprijinitor și ocrotitor ca avându-te pe tine împreună rugător să sporească în nevoință și virtute. Ai grijă, Sfinte, de toți cei prigoniți pentru Hristos, să rapte cu răbdare mucenicească, fără să cârtească, și ai grijă și de prigonitorii lor, rugându-te pentru ei, așa cum te-ai rugat și pentru cei ce te-au prigonit pe tine. Întărește-ne, Sfinte!